informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Opai, benvidos ao espazo informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Lembramos que este espazo está aberto a participación de todas as persoas e colectivos da Bisbarra que este é un espazo colaborativo e debe de ser vos mesmas as que informen, anuncien, reflexionen, denuncien ou, en definitiva, as que acheguen as pedradas varias en forma de onda sonora. Para iso, temos te habilitado a dirección de correo electrónico informativosfilispim.com Tamén podedes facelo a través do buzón de voz disponible na nosa web o paícondousies.blogspot.com Feita esta lembranza, comenzamos co sumario deste informativo. Concentración en Ferrol da Convocatoria Internacional de Lazos Vermellos pola liberdade das presas e presos da Causa Palestina Audio de Lupe Convocatoria de Galiza pola paz contra o imperialismo e a militarización Convite das asociacións Muño do Vento, asociacións de veciños de Canido e a Sociedade Deportiva e Recreativa de Canido a seu roteiro de Fochancas por Canido Faladoiro con Carme de Castro no Ateneo Ferrolán Por Joaquín Enríquez Cobertura da mani convocada por sós Sanidade Pública en Compostela, por Ignacio Caranza. En Noticias Dialogadas, análise a contado de Rubo de parte do Camiño Inglés ao seu paso pola praia de Caranza. A Asociación Cultural Artabria traenos a súa xenda para esta semana. Concentración por un transporte público digno en Ferrol e Comarca. en Gaza cando ao menos 87 persoas presas palestinas identificadas foron asesinadas dentro das cárceres sionistas ben como consecuencia das torturas ben pola neglicencia deliberada e os abusos sistemáticos as, as presas e os presos palestinos sofren Unha política de inanición, a negación das visitas familiares, a asistencia legal, así como continuos ataques, torturas, malos tratos, violacións e humilacións no interior das prisións. Compre lembrar especialmente a menores privados da liberdade sen suizo nin cargos formais. O número das chamadas detencións administrativas medra día a día. Os asesinatos en prisión e asesinatos en prisión. Non podemos deixar sen resposta ni un día máis estes ataques deliberados contra os dereitos humanos. As organizacións palestinas destacan dous casos significativos. Por unha banda, o de Marban Barghouti, En situación de llamento e contua e continuas torturas. É un dirigente chamado a liderar un movemento palestino unificado, aceptado e querido por todas as faccións. Mais temen pola súa vida non só polo agra, polo gravamento das condicións en prisión, senón por ser un dos presos que poden ser asesinados legalmente pola nova lei aprobada no Parlamento israelí. E, por outra banda, destacan o caso do médico pediatra Dr. Husan Abud Shafille, secuestrado por soldados israelís cando llexía pedir explicacións ao tanque que disparaba contra o hospital Calma, Adam que él dirixía. Na actualidade, leva máis dun ano secuestrado e pasaron meses antes de saber o seu paradeiro, illado e torturado. O seu é un caso emblemático das detencións arbitrarias de trailladores sanitarios palestinos. Por outra banda, está o preso británico Humer Khalid, de 22 anos, que actualmente se atopa en prisión preventiva en HMP World Wolf's Club. É o último activista de Palestina en acción que estivo en folga de fame e al final tamén púsose en folga de sede. Estivo durante tres días, mas agora, o día 27, finalizou esa folga de fame e sede porque foron atendidas as súas reivindicacións que pedían que lle deixaran poder rezar, que lle deixaran entrar as súas pertenzas, que lle deixaran comunicación e que lle deixaran, de alguma maneira, vivir en paz no que estaban na prisión naquele momento. Con este momento ainda sigue. Mas agora, temese pola súa vida, dado que teñen unha enfermedade desenerativa importante E estuvo 17 días en folga de fame Xa con anteriormente estuvo tamén en folga de fame Deixou unha prórroga E agora en folga de sede, tres días E xa o seu corpo apenas resiste Temese xa pola súa morte Ante a grave situación de sufrimento extremo Que se está vivindo nas prisións Ante a distopía para Gaza presentada por Trump E o seu xenro en Davos Anta burla da recente constituída Xunta de Paz, ante a violación constante do dereito internacional, as Cortes Internacionais e a Convención de Xenebra, ante esta escalada de violencia e ocupación, ante o bloqueo que por parte de Israel ao traballo das organizacións humanitarias en Palestina que non só pretende evitar testemunhos dos seus crimes, senón que tamén pon en grave risco a xa escasa asistencia humanitaria que recibe a aprobación palestina. Debemos lembrar que o xenocidio, xenocidio continúa con ataques diarios, bloqueo de acceso a xuda humanitaria e aos servicios máis esenciais, provocando ao pobo palestino uns sufrimentos sen precedentes. Por todo isto, non podemos deixar de movilizarnos. Esta causa xusta non é só Palestina. É unha cuestión de xustiza, de dignidade humana e na defensa do direito internacional. Damos mod con estas movilizacións e amplificamos esta campaña liberada por organizacións palestinas para fomentar a consciencia e a solidaridade global. Decir que non estamos sós nestas movilizacións, xinón que ao redor de todo o mundo está se movilizando xe en diferentes cidades, lugares, povos, vilas, están se movilizando na campaña de lazos vermellos para recordar que nas prisións palestinas, en outras prisións, tanto da Alemania como do Reino Unido e outros países do Occidente, están presos e presas pola causa palestina e sobre todo nas prisións de Israel do Estado sionista de Israel neste momento están sufrindo unhas consecuencias da súa islamento están sufrindo de falta de roupa están sufrindo de torturas están sufrindo islamento falta de comida É decir, están en unha situación da, de extrema gravedad. Por iso importante visibilizar, facer visible onde podamos con lazos vermellos o que está sucedendo co reféns palestinos polo estado sionista de Israel. Dende o río a tomar Palestina vencerá. Dende o río a tomar Palestina vencerá. Palestina vencerá, el Jordano atacará, Palestina vencerá, Palestina vencerá, Palestina vencerá, Palestina vencerá, el Radio Free Spain contra enformativos. A plataforma Galiza pola Paz convoca a toda a de Ferrolterra contra o imperialismo e a militarización. O 5 de febreiro, na Praza do Himno Galego, ás 8 da tarde. Convocatoria da plataforma Galiza por a Paz a toda a de Ferrolterra a mobilizarse contra imperialismo e a militarización porque denunciamos a falacia da autodefensa e o rol estrictamente imperialista e agresivo da OTAN, porque repudiamos a carreira armamentística, porque demandamos un papel de neutralidade activa por parte do goberno español, porque desprezamos o papel absolutamente subsidiario da Xunta de Galiza, porque rexeitamos a entrega dos recursos naturais do noso país a industria militar. Comprometémonos a manter unha posición pola paz e abertamente Antiotan e apelamos ao pobo traballador galego a non deixarse embaucar polo discurso belicista mobilización convocada pola Plataforma Galiza pola paz contra o imperialismo e a militarización Este xoves 5 de febreiro na Praza do Hino Galego a xoito da tarde Radio Frispín Radio Contrainformativos contra Dende as entidades, a Asociación Sociocultural Muño do Vento, a Asociación Vecinal de Canido e a Sociedade Deportiva e Recreativa, informamos a actividade que terá lugar o vindeiro 15 de febreiro ás 12 horas, que non é outra que o primeiro roteiro polas fuchancas de Canido. Ainda que o roteiro ten un carácter eh, lúdico festivo, tamén será reivindicativo sobre a situación ou estado de moitos viais no noso barrio. Convidamos aos participantes e a nosa veciñanza a que nos acompañen e que traian os seus flotadores, paipos, taboas de surf ou calquera outro elemento de praia para desfrutar se o tempo permite das nosas fochancas. Seguiremos informando das novidades a través das nosas redes sociais e tamén das ondas de Radio Filispín. Covindeiro xoves 5 de febreiro, o Salón de Actos do Ateneo Ferrolán acollera un faladoiro coa piloto Carmen de Castro Olveira, unha moza galega de 23 anos que conseguiu converter o seu soño de nena voar na súa profesión. A súa carreira profesional comezou con tan só 20 anos, cando iniciou o seu labor como copiloto de avión. Participando, entre outros servizos en transportes de órganos, na actualidade, con 23 anos, pilota un Airbus A320 en aviación comercial. No faladoiro, Carmen compartirá cos asistentes os retos e aprendizaxes da súa trayectoria, unha historia de disciplina, dedicación e superación. Ademais, da súa faceta profesional como aviadora, Carmen é tamén música. Toca o piano, a guitarra e o clarinete, e forma parte da banda de música de Camaño, mantendo así unha estreita ligazón coa música e coa súa terra natal, Cambados. O encontro dará comezo as 19.30 horas, estará moderado por Joaquín Enríquez e Chelo Carballal, configurándose como un espazo aberto ao diálogo co público. Actividade desenvolverase no Salón de Actos do Ateneo Ferrolán de Ferrol. O Faladoiro está organizado polos programas radiofónicos Sábados no cruceiro, emitido en CUAC FM, Radio Filispín, Radio Fne Radio Fusión, Así como A Xanela das Fucas emitido en Radio Filipin. E conta coa colaboración de Xeración, a Asociación Veciñal de Canido e a Asociación Cultural Fucobuxán. Unha información para Radio Filipin por Joaquín Enríquez. Radio Filipin. Contrego formativos. andar retura agora ao manifesto Aqui, unitario a, a, a, <tos> a, a <tos> <tos> <o> recordar <tos> <tos> <tos> que aúde parece de ser un tereo universal a unha mercancía máis, o sector de compra e de A xunta pretende destruir un dos mellores sistemas sanitarios do mundo para levantar nas cinzas cintas unha trama de titulitos privados, para o Hospital Quirón Salud da Coruña o Hospital Quirón Salud de Miguel Domínguez de Pontevedra o Hospital Quirón Salud de Lugo el MH Hospital que incluye o Hospital Anta Rosaleda a la Esperanza y Santiago de Pospostela o Hospital Modelo de Coruña unido tamén ten o perfecto socorro Ribeira Salud que como xa da Vélez, Tengo un impronta muy grande en la área sanitaria de Vigo. Está representado por el Hospital de Movisa, pero mismo tengo otra gente o Juan Cardona de terror o Rivera Pelusa o Lusa de Lugo. También eh, lo que significa económicamente para área sanitaria de Vigo. Otros son clínicas privadas como a Asociación de Hospitales de Galicia, participan indiretamente na financiación do Partido Popular e o descapitalización do sistema público sanitario. Quero recordaros que nos últimos 10 anos, máis de mil millóns de euros foron desviados para asistencia de privada en detrimento á pública, por o que temos que seguir loitando perversa política sanitaria da xunta que beneficia a sanidade privada dos impostos da poboación galega o que presudica a maioría, especialmente as persoas máis vulnerables e necesitadas de asistencia sanitaria, como son a poboación infantil, as mulleres, sobre todo as grávidas ou as que pretenden acceder a intervención brutal xoas maiores que viven xoas con unha residencias gestionadas para o negocio por empresas privadas as que padecen enfermedades crónicas e discapacidades ou a coaxión cultural que teñen máis dificultades para acceder os centros de saúde e os hospitais comarcais que están sendo pinchados ou desmantelados para ahorrar gastos públicos Imos a seguir lindando Seguimos a seguir, vindo, seguir viendo, viendo aquí a, a Plata Domal, a Obradoino, iremos a todos los lugares de Galicia, porque la sanidad pública se defiende aquí, en, en las localidades de la plataforma. Aquí está plataforma de Moaña, la plataforma de Canca, la plataforma de Canoida, la plataforma, de, Cantoia, la plataforma de, de Navariña, la plataforma de, de Los la plataforma de Vivo, de cofastera. Estamos continuamente movilizados. Emos a seguir, que o sepa, asunto de Galicia, que o sepa, o señor Roda. A población que non temos a tolerar, a, a tolerar o noso sistema sanitário. Así que, adiante. Salou, eh, Manuel Martín, o portavoz da plataforma SOS Sanidade Pública. Miles de persoas acudiron a a Compostela, Santiago de Compostela para manifestarse por todas as rúas baixo un intenso orballo mas aquí estamos na praza escoitando o manifesto final para a Radio Filispín informou eh, Ignacio Caranzana Radio Filispín Radio Filispín Radio Filispín Contra informativos. Noticias dialogadas. Diálogo de novas. Hola, Lupi. Hola, Ignacio. ¿Qué? ¿Cómo le vas o tempo este? Pois pues igual, pasado por agua. Bueno, sabes que, que todo é culpa da corrente polar esta que, que pasa por enriba de nós a, a moltísima altitude eh, en galego-portugués tamén se chama xato polar ou corrente do xato eh, ou, ou en castellano, corriente del chorro e nos está fastidiando traéndonos todas as borrascas e asociadas a esas borrascas o estar tan cara ao sur este, esa, esa corrente do xato Pois, asociadas borrascas, pois moitísimos desperfectos e moitísimo dano que están facendo estas tempestades. Sí, bueno, eh, imos comentar o tema que peche do camiño inglés diante da playa de Caranza, altura. Claro, pero este feche non ven solo, eh, Ignacio. É eh, eh, derrubamento do camiño inglés provocado por todas as borrascas. Eh, pero aparte diso eh, xa hai unss meses atrás outra, outra tempestade rompeu a ducha da parte esquerda hai moitos desprendimentos moitos desprendimentos e hai unha zona da praia de Caranza e eh, a que está máis perto da Armida que está devastada realmente está devastada Entón, creo que, que sí que podíamos falar disto, non? de cales son as causas, porque, claro, eu falei do, da corrente do xato, non? do xato polar, pero, pero, claro, os fenómenos atmosféricos eh, polo menos, eh, cando menos, deberían ter unhas actuacións para impedir que, que estes fenómenos atmosféricos adversos, que cada vez son recurrentes polo cambio climático, pois Fagan o menor dano posible E nós no xa temos avisado, concretamente Como usuarios da Playa de Caranza Temos avisado De que estaba habendo Moito desprendimento, peligro de derrube Do propio Camino Inglés E o avisamos incluso Diante da Autoridade Portuaria Pero parece que nadie fai caso A Autoridade Portuaria é no Concello tamén. E no propio Concello, mediante escritos Porque é que o veíamos vir Ignacio, é que o veíamos vir E eu creo que hai que falar tamén de que favorece, a parte do, do que son estas borrascas, porque a corrente do xato que este colocada demasiado o sur e nos permita, o sea, e permita que se colen todas as, as borrascas do Atlántico, pois a parte deses, desa, desa, desa razonamento, o sea, desa, desa razón climática, hai outras. Hai tamén responsables que hai moita man metida aí na praia dunha maneira que eu creo que non, non se corresponde non? con o que se debía facer. Si nos, vamos, temos, non só denunciado todo eso. Depois diante da policía local, exactamente igual. cando viíamos desprendimentos eh, vimose o perigo que se corría no camín inglés. Pero que o que está sucedendo? O que sucede eh, por unha banda están eh, cortando absolutamente todo a matogueire, que les lle chama malece esa maleza, esa maleza e algunha xente que nesa trampa, cando realmente era matogueira. E despois por outra banda é o paso de maquinaria pesada polo mesmo camiño inglés, por encima del. E eu o, o que vin agora é, eh, o bueno, concello pechou, claro, diante da denuncia do que estaba sucedendo co camiño inglés, a altura de que a Praia de Caranza, pechou esa zona ao paso de de peons. E pecho como camiño Inglés tamén, de feito, puso un desvío provisional do camiño Inglés. Pero o problema sigue persistindo porque iso está pouco a pouco eh, desfacéndose, e sobre todo está se desfacendo por iso, pola utilización de mecanélia pesada, para cortar todo o que a matogueira, e, e deixar aquelo descoberto, claro, e así empezan as erosións. Non son matogueira, eh, o sea, a poda é indiscriminada, Eu penso que, por, a ver, unha cousa a min que me doe moito é que acabaran con todos os espiños negros que había aí polo caminho inglés, non? Que daban sombra, no verán, e que lle, lle daban pois, un encanto, non? De casi como se estivarase atravesando un bosque atlántico, non? Pero realmente esa, esas talas indiscriminadas que eu estou convencida que non era unha orden directa da nin da diputación, nin nada, eso era que os a, a asociación de veciños eh, decidía que había que limpar, entre comillas, iso, porque había algunha veciñanza que decía que isto hai que limpalo hai que non se sé que, a praia non pode estar así e tal, e collen e limpan. E limpan de que maneira? Con talas indiscriminadas, a cibros espiños carballos castiñeiros todo o que iba o que iba eh, pois pues eso facendo que o camiño inglés do paseo marítimo aquí en Caranza cando se mete cara a praia pola po ermida pois que perdera moitísima vegetación todo iso fai que a erosión das chuvias pois poda traballar e tirar para baixo o, o, o propio camiño que foi o que sucedeu agora tamén voxe dicir outra cousa. Creo que a autoridade portuaria puidera ter unha intervención anterior tamén, que seria eh, pois, colocar algún tipo de contención, algún tipo de muro, levantar algún tipo de muro para sostere eso desde abaixo, desde, desde a propia praia. Porque, claro, eh, o mar tamén avanza, e... Eh, Ás veces non nos creemos o do cambio climático, ou non pensamos que é unha cousa a longo plazo e tal, pero eh, este ano as mareas altas, non, as mareas foron altísimas, ganaron terreno. Eu non sei se é porque escavaron antes a area ou porque o desxelo empeza a ser máis que evidente, non? E polo tanto o aumento da masa sí, oceánica pero, pero fundamentalmente é eh, o erosión do terreo que se fai Por falta de vegetación, falta de vegetación Que claro. cortan todos os anos Cortan e eh, varias veces Non deixan inmedrar eh, nada no? sí. eh, E que pasa? Xa hai dous piñeiros que están a punto de caer tamén E son enormes, eh? sí, son enormes E sí. poden caer encima de, de calqueira no? sí. E iso está aí tamén sí. Eh, e, e, e outra cousa tamén é o problema é eh, que nos quedamos tamén sin pasaros. No? Dicir, que toda, eliminar toda a matogueira que había demais, e cabía demais, todas é, as árvores, eh, os pequenos tamén circa había bastantes arbustos tamén e tal... Eh, e os pasaros xa non están os sí. pardais que desapareceron casi todos. Non? Ay, e os merliños, me igual eh, ay, os me papioroivos porroivos, carboeiros, que tamén é unha ave moi característica da praia de Caranza, os carboeiros Pois tamén van desaparecendo. Bueno, a aves pequeniñas non? aves pequenas que aaniñaban aquí a beira do mar e que, que, bueno, que eso desapareceron por culpa desa de tala indiscriminada. E, ademais, Ignacio, é que se facía a tala cando xa estaba criando. Cando as aves estaban criando, Seña, antes sí, xa, antes do xa me gran, lembro, xa me lembro. Antes do verán, e de... que isto non se pode facer en mar, así. En Mira, por aí. Maña, a... por exemplo, estamos grabando este programa a día un. Maña é o día can... da Candelaria. Sí. E cando empezan a namorar os paxaros pois pues imagínate... Eh, se si ti faxatala eh, no mes de xunio ou finais de maio é eh, que xa hai crías xa hai crías eh, eh, polo tanto creo que, que hai moi pouca conciencia e se valora pouquísimo o que é a, a biodiversidade do barrio do barrio de Caranza non? que eu creo que, que hai que poñela en valor e hai que respetala e e tanto desde Concello como desde a Autoridade Portuaria pois pues debían ter unha responsabilidade, ¿no? na planificación de como faz a túa intervención nestes ecosistemas dentro do barrio. Non porque unha asociación de veciños che diga hai que talar, hai que talar, veña a excavadora, veña con a pala, ala, de calquera maneira. Non, hai que facelo de maneira inteligente e hai que facelo de maneira en que ti respetes o maior posible Pois é xa biodiversidade, non? Si, eu non sei como fan, pero hai que hai que poñer de acordo a tres administracións, que a Asunta, a Autodía Portuária e o Concello de Ferrol. Cambio aquí, é dicir, que é, é moito poder hai que consiguen facer o que queren no? contra, contra o barrio. Si, e contra esta parte da do paseo que hai entre o paseo marítimo e a praia. Si. É dicir, que están destrozando absolutamente todo e coincides a che digo cando vai a empezar a temporada de Bran antes bueno, non sí, pero tamén e hay... aparte temos que falar máis de toda esta historia porque lembraste que cando cortan quedan todos os plásticos a descobertos sí, botellas e tal quitamos Cantidade de bolsas Delixo, sí. pero un montón delas sí, talar, tala, En cambio, recoller non recolle Recoller non recolle Non hai ese traballo complementario De ir despois a limpar, o limpar que, Realmente o, o que é limpar Claro, que sae despois desas talas que fan Bueno, de todas maneiras eh, Xa nos vamos pasando de tempo Vamos ter que deis algo por aquí Pero lembrate que outro día Temos que falar da horta de Caranza Porque xa é tamén algo que está en perigo Pois, quedamos, quedamos convocados, Ignacio, convocadas. Vale, bueno, pues entonces, eh, a ver aquí, rematando este tema por aquí, cun cu poquiño desta de preciosa música e ata outra. Se praminrí Matásme quando me fazás Matásme se pramin Ri. Matásme cuando me faz! O Centro Social Artabria convida convidadavos a varias actividades abertas a decorrer nos próximos días. Meus pesport Na sexta-feira 6 de febreiro, no Centro Social Artabria, As 20 horas decorrerá a palestra sobre a questón da Vivenda na Galiza. Esta palestra estará a cargo de Andrés López Blanco, portavoz da Plataforma Galega Vivenda Xa. No domingo 8 de febreiro, tamén no Centro Social Artabria, as 13 horas, chega o momento da música con unha nova sesión bermute de luxo. Nela contaremos co concerto da Uxía Pedreira con Mauricio Caruso Por billete inverso ate completar a foro. Tamén poderedes desfrutar de petiscos a prezos populares. cada mes cada semana seu día cada Informa para a Radio Filipín Silvia Bogo So dear, it got down to one faith. Where you are lost and solitary, you know I'm never far away. Rematamos este informativo coa convocatoria de concentración por un transporte público digno en Ferrol e Comarca. Ante a grave situación de llamento e precariedade do transporte público na comarca de Ferrol, agravada pola actual folgado persoal condutor, a Plataforma por un Transporte Público digno para Ferrol e Comarca convoca a cidadanía a participar na concentración que terá lugar o martes 3 de febreiro ás 19 horas, diante do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Ferrol. Baixo lema por tantos motivos como persoas. Tenemos que despedir este informativo con música de arquivo, debido a algún problemilla técnico. Agradecer a todas las personas que colaboraron en este informativo y que paséis todas muy buena semana. Quedades con The Baboon Show, Radio Rebelde.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 Radio Filispín. Aquí, sencitos. Aquí, a información. Aquí, a tu amor. Aquí, trasancos en acción. Y aquí, a amor das mulleres. Aquí, aquí, aquí.